ta alam min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du taje salavid falandrimat yan vetam per zotin e mad Allahu subhanahu wa ta'ala Atë e falendorojmë për e ti falje dhe udozime, kërkojmë salatë dhe salamë për shëndecjet më të plota, më të begata, më për nga berin tonë të dashën, Muhammedin sallallahu aleyhu e sellem, shokove të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani si di e ndjekë rrugën e ti më të mira diri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vëzën, gjëmat fillimisht e lusim Allahu Gjellegjelaluhu që pjesa dërmuese e kaluar Ramazanit, Të jetë pranuar për e neve nga onë Allahu Subhanahu wa Teala E netët që në kanë gëllë dhe ditët që në kanë gëllë E lusim Zotin e madhë gjemë në gjelalu U që Zotin jonë të barek e wa Teala Të naruaj shëndetin, imanin, motivin dhe nëzitin Për të bëve pra të mira dheri në arritin e krasisë Zotin Subhanahu wa Teala Folëm për pengamberin të onë sallallahu alaihu sallem Si njëri, bësharar rasula Njëri, pengamberin Andaj këtë to cilësi të cilat i përmendëm nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tregon se pejgamberi alaihi salatu sallam para se mëchain pejgamber ka qenë njëri. Për këtë arsye Zoti jonxhelu Xelalu nuk e ka lavdëruar pejgamberin alaihi salatu sallam në Kur'an me pejgamberi, por e ka lavdëruar me njerzillok. Dhe kjo është shumë gjatë për të medituar, sikur do të jemi sot te meditimi dhe soditja me pejgamberin alaihi salatu sallam. Penga merr alayhi salatu selam kurrë ka lavdur zoti i madh në Kur'an nuk i ka thonë ti je pejgamber. Por çfarë i ka thënë? Ka thënë innaka ala khuluqin azim. Ka thanë Allahu جل جلاله për pejgamberin alayhi salatu selam. Vërtet ti o Muhammed je në një shkallë të lartë njerëzillokit. Pra me njerëzillok është bop pejgamber. Me njerëzillok e ka porçu mesazhin e vet të pejgamberisë. Me njerzillok Allahu xhela gjele xhelalu e ka lavdruar dhe e ka e ka e ka ngrit në privilegje Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Për këtë arsye ozë para së gjithash duhet të kijet parasysh njerzillokun. Nëse në njeriu i mungon njerzilloku, të gjitha do të bijnë. Në njëri pa njerzillok, ose dikush i cili mbledh pasport, në njëri i cili s'ka njerzi, s'ka karakter, s'ka moral, s'ka ftyrë. Ai është sikur një njeri i cili bën vepra, por ato nuk ka kumim mbajt. Përvetashyje ne nga John, sellem, e mësuam nga pejgamberi jon Sallallahu alajhi wasallam, çeshen e tij, dashninë e tij, i dhëmin e tij, tkajtmanin e tij. Për çfarë arsye o Allahu Azza, sepse ai është njeri, si të gjithë njerëzit, po dhe ka shtu Allahu gjatë çka ka qenë pejgamber udhëzues për për njerëzimin. Sot do flasim për pejgamberin Ali Sallallahu alajhi wasallam në aspektin e meditimit të tij. Si meditonte pejgamberi alayhisallahu selam, si kundronte pejgamberi alayhisallahu selam, si porsiatte pejgamberi alayhisallahu selam. Në gjuhën e Kuranit ka ardh la'alakum tetafakkarun. Ne e përdorin në gjuhën shqipe ende disa prej. Ne e përdorin, sidomos më të vjetrit, e përdorin këtë çka do ta flasim sot fiqire. E keni të gjujën se asnjëri s'ka fiqire. Fiqire është gjuhëna lova fikr. Kea, kafi bot, ke vibot çe zakoneishtë djuon, në djuon ton e bën, ajo është marrë nga fikri. Fikri është të menduarit me bluj diçka, kur blun, kur sill diçka. E sa do ta shohim me lein Allahu xhelal xelalu si ka menduar Muhamedi alayhi sallallahu selam. Nëse ne mendojmë, nëse ne kalkulojmë, nëse ne bëjmë llogari me mend, pa mendon njeri më i mirë si ka kalkuluar. Andaj sa do ta shohim me lein Allahu xhelal xelalu disa preskenave Në të cilat për nga meri, johën sallallaj se le meditonte për si jate e kështu mëra Zotë Jongele Gjelalu hun e ka kryuar njeri hun me disa prej gjimtyrve Dhe këto gjimtyr udhichen nga zemra Dhe zemra ka mendjen e cila kalkulon dhe bën hesape dhe sa zemra mërvendime Po ti me mene menon me zemre pret Që këta e du, ama me mene e ke kebo hesape Të kërë e bleni të qka, me mene e kalkulon E mirë, ka performans, ka qilësi Ja vlenë, si ja vlenë I kam parët, si kam parët Këtë të e banë me mene Kërë e bleni, kërë e merë vendimin Vendimin e merë me zemën Pro une kam vendos me bo këta Për këta syje, privilegji Që dalon njerijun nga kafshë Cila menja Ata me trup janë më të gjullum Trupin e kanë më të fort Hajnë më shumë, pinë më shumë Shtohën më shumë Ama insani e ka të mënduarit Dhe kjo të mënduarit O shumë e madhe Sepse njeri ju me qka të allohet Kër i, i thu t'i kujnë Që si e si ajë Qka i thu Bunë jam ma i maqëm se ti Dhe kjo ma i menqëm Dhe ma i ndritur Argumenton për qëpar Se njeri ju ladhrohet me njeri ju me Me menjën, me menjën e vet Thot i mënkajim El Gjozije O shte pa mundur Që zemra Të zvrazët nga mendimi Pro së mundët kur kush mësë me menuar Por një njëri që është tamam njëri, të mamë njëri Përmonë që nuk ojtë qment Dhe shiko një fjalë i të qment I mëngon mendja Nëse një njëri nuk ojtë qment Po ka mend Thot i mën ka një melgjëzije Së është e mundur me ndal Menën pit menumës Së nëndal Pasaj thot Ose ka me menduë për dëtyrat e akiretit Ose ka me menu për akiret Për Allah Për gjendet Për gjendem Thot dhe do bit e akiretit Pro njëna për dyave, Ose ka me menduë për akhiret Ose ka me mendu për këtë dunja Edhe si të arrije dunjaja Pra së mërë është mendal, me ndalë, menën me menduë Pra njëri ose me ndonë për akhiret Ose me ndonë për, për këtë dunja Pase ka donë Ose është i gjytur në vesuese Në cytje Ka shumë një rëz, runa zotë Hy në cytje dhe vezvese Dhe vezvesja është shumë e li Vezvesja, çka, vezvesja. vezvesja është grumbullimi i qindra mija dhe mendimeve duke shka këtu të njeri presion se cila për tërë ka mendovë kjo vezvese a ve shkoni fjallën a kjo, a kjo, a kjo, a kjo, a kjo dhe njeri ju fillon që me ndod për këta syje Allah u që ka zbit Kur'an disure për mërujt për vezveses kul e'udhu bi rabbi l'falat kul e'udhu bi rabbi nës dhe qëfar ka përmen min shërri l'was, l'was, l'khan nës o zot rujem nga shërri e aty i ati cili mshin vezvese, andaj shumë njerëz e perdorin moshin vezvese. Pastaj thotë ibn Kajim el-Juziye, ose do të hyje në imaxinata të kota. Ka Ko njerëz e perdor mendën për me in imaxinata. Apo, hīn faoll mendon faoll, ondron faoll, derkot që ki nuk ka është, mirë po me çka e bën me mendje. Pastaj ka thon, ose supozon te për supozime. Një njerëz mund të simë supozuë te për supozime. Për këtë asy që vëzë ka mri njeri mu bëhe Ka mri njeri mu bëhe pretendu si Uniteti Faraoni ka thanë Qishtë nga ka të regu Allahu në Kur'an Aja ne rabbukumul a'la Ku ka mri njeri me meni Tu me nuk ka thanë Oni jam zoti ma i marë Abo Për këtë asy që thotë njeri vdjetarvi të muslimanve Mustafa Saad e Karrafja i Egyptit Thotë Bëhu vesh njeri Kur gjohë më taj për Satë më noshë më bëhe Dhe që ka më shumë se njeri Dhe kjo, dhe zër, është ligjë, që e ka kësakdu Allahu Gjiladur. Kush zdo me nejtë me njërë zillëk, ka me kaluna shëjtan lëk. E shëjtan lëk i cilë, dhe zër, me pretendu e zotësi, me pretendu së ti e runa zotë, i kjecisi të zotit subhanehu, subhanehu e tjara. Për këtë asë ju, dhe zër, pengamberi, johën sallallahu aleyhu sallem, e përdor të shumë meditimin. Thot, i mënkajim elgjozije, e shembuli i kësaj meditimit me, me sh si sh, si shembulli i mullirit me përmbajtën e cila bluhet keni bën mulliri sill çka sill mullirin çka tishtish thot nëse ishte gurzi e ban bluon nëse ishte grunë e ban mill çka tishtesh ai blu mendja është një lloj aparati mendja është një lloj aparati çka tishtesh e blu jashtë i ashti mjeksi ta çet doktor jashtë i inxhinieri ta çet inxhinier është i shkencë shkencëtar është i fe fetar çka tisht... mendja aparati, muskul, it'i kalkulon, kalkulon, kalkulon, mirpo materialin te cilin e punon varet prej shpirtit tiçka i ke thue. Nëse i thon Kur'an ta çet hafiz, nëse i thon Kur'an ta çet dietar, <coughs> nëse i thon, për shembull, biologji, ta çet biolog. Promendja pra, për këtë arsye çuditë të njerëzit pse, pse njëri me njëtin më nuk ka bog këtu. Pse çat materiala ke thue? Çat material ja ke, ja ke dërguar. Dhe ka shumë prej ajeteve kur'anore thirrja për meditim. ذي الفارئشا كازبطوش محمد صلى الله عليه وسلم فضل الله تبارك وتعالى نكران سوره الروم ايته 8 اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فضل الله جل جلاله انوك ميديتوين نيرزيت نيتفيتين اود Më me me shumë al më menova, thon, kush shum krijoi mua kështu? Kush shum nxjerrri mua në ekzistencë mu kështu? Pse unë jam me dişë, me divesh, me ligoj, me lihun, me ni parflok? Pse, mu, pse unë, pse un kam zemër, pse kam mushkëri, pse kam stomak, pse unë muj me ha ngjër, pse unë me tret, pse pi ujë, pse meditoj, pse kam mend, pse kalkuloj? Të ket janë begati të Zotit. Pse? Apo, ndalë doj kush më llakto mua. Dhe çka do me, çka do me bëj me muçi mi dha? Është i ka dhon kot nuk mundesh me xej dikush me dinar por ç'a keni bë diqush me dinar 100 mijë, ç'to më thon, ti kish harruar, ti kish lënë. A mundot diqush me dinar 500 mijë më thon? Oj, ka harruar se jo më ndaj çellim, jo apo kur di la diqush atë me çellim ti ka lënë. Po vëzë sa kushton sini, sa sa miliona kushton sini. Sa miliona. Ti më ti don ti e 500 milion euro, më thon, ç'a çto bë? Gabim ti kena shluar. S'ka gabim o zot. Allahu thot, "A nuk menojn në vetvetin e vet?" Pse ne jo kena bë çështoj. Thot Allahu xhelel xhelalu A nuk e shikojnë siç e kenë kriju tiellën, këtij, pastaj tokën dhe çka ka mes tyre. Çka ka ska dhe në mesin e tokës së dhe qiellës. Njeriu më me meditut, tash nuk e kemi temën e shkencës, por ka dokumentare, humntime, libra, të cilave zot njeriu veçkuriu lexon ato. Vet kur josi më të pas më madhru Allahu xhëlaluh. Sa i madh është ai Zoti i cili ka krijuar, i ka krijuar këto. Pastaj thot Allahu xhëlaluh xhelaluh a nuk e shohin sekret i kemi të kriju por të vërtetën. Po një të vërtet. Foth Allahu xhele xhelalu dhe çdo send që ka faktimin dhe e xhelin e vet. Çdo send që ka datën, datën e vet. Foth mir po shumica e njerëzve për takimin me Zotin e tyre janë mohues. E mohojnë që kanë mu takuar me Zotin subhanehu teala. Ka dhënë komentatorët, Krejt ke Krim, rezultati nëse njëri më shumë më me nën. Çka thot? Na çka kena mend? Kjoj be Që na me ketë ketë këtë kërim Kena muzatajt me qa qëka ka kërihu këta Pa tjetër kena muzatajt me qa qëka ka kërihu këta Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellë na al hu thot Në Kur'an Në surën e lë hëshë Lë hu enzëlna hëdhe lë kur'an Ala jëbelin lëra ejtehu Khashian Mutë të sëtdihan min khashetilla Thot Allahu Gjellë Gjellë Ketë Kur'an Meja pasë zbrit na kodrabe Do të shihje kodrën të coptuar të të Nga friga prej Allahu gjele gjele allu Këto janë shembuj që ne i sëllin për njerëzit Ndoshtë ata kanë me Leallëhum jetë të fekkërun Ndoshtë andalen me nojnë Shikosh të shpe shembuj dhe Allahu thot Kur'anin që ka jo kena zbit juve e njerëz Mi adon kodrët copa e ban Qashtë fuqit që ka Kur'anit Se njerit nuk e kë ban copa Sepse njeri ju dhe se ka kuptu e Wallahi me kuptoj, çka pa pejgamberi alayhis salam, me, me ditë ju çka diunë, ju s'planë me gratë ju s'planë. Pi tu, da keni po një zgjidhje për ka probleme. Kur ka telashe, s'flabë, s'flab. I, I, i hubket me habsh me me, me oreks për buk, gjithçka i hubse se ka ni telashe. Keni po kur marrash runa zot për din në dikujna, po, di smundjen e dikujt apo vdekjen e dikujt. Me than diku, a mund të shkojë të valla, kuaj diku, së diunë. Unikamente ç'të rgon, skave ma ç'të rgon. Kuldesë dikush E pa mendove zot kët kët kremç ka ka bollallahu xhelalul pa nuk na vendos neve në pozicionin e mëthan pse o zot pse o zot na bane kështu do të më medituar pasai thot Allahu xhelalul në surën El Bakara kedhalika yubinullahu lakum alayat lallakum tatfakkarun Allahu juve po vao shpjegon ajetet në këtë mënyrë në mënyrë që të keni mundësi me menduar në mënyrë që të keni mundësi me menduar gjithashtu do të Allahu xhelalul në surën El Araf faqsuṣil qasṣa lallahum yatafakkarun O Muhammed Të regoj au njerëzve të regimet tona Që tona, menoj, nalën, po t'i kalzojnë arrufimet tona Nasht të analën menojnë Nasht të analën, mendojnë Po shemë u e zërë, njerë i mënding tonë Ku janë faraonat? Ku janë përëndorët? Ku janë diktatorët? Ku janë komunistat? Ku janë njerëzit e prishnë? Ku janë? Allahu gjelatat në Kur'an Helt të sma' A përëndin? A po të pengon të i faraoni dishka A po të pengon të i faraoni dishka apo të pengon ti atë di di çka sot. Jo. Kush e ka marr atë? Te e kimita. Te e e ekzekutua. Jo, e ka marr Allahu Xhel Xhelal. Por këta shiuve zë njerëzit më menuan. Nëse unë bëna më në madh, nëse unë bëna diktator, do të më di se ka një shembull para para para, ka koni faraon e mallkon dhunjaja. Por këta shiuve kanë dhënë dietar çka kanë nga Ebudarda Ebu Radi Allahu an. Ka thënë, "Ne i buzëshëshim disa njerëzve. I buzëshëshëm disa njerëzve, disa zullumqtarëve. A ma zemrat të malkojnë, rruju mësme të malkojnë zemrat Këtë të me menu, a dhe zërë A ka dikush? A kini një dikantë të thonë O zotë fale faraonin A kini pa dikush të shdo? O zotë fale faraonin, o zotë fale titën A më ndërë në që i livrit të mena Që që ka njëri të aman pë foli Pse? Shmune dhe zërë Të malkojnë zemrat Thotë Allahu gjellë gjellë Ulaike jel'anuhumullahu Ulaike jel'anuhumullainun Ulaikah aleihim la'natullahi wal malaikati wal nas ajma'in. Kta të mallkuarë faraona dhe zemat e faraonave, i mallkon Allahu, i mallkojnë malaqët dhe kreet që mallkojnë, mallkojnë. Për këtë arsye, si, njeriu duhet të me medituojë, çka nëse unë baj kështu, si do të ja dal me Zotin subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu xhele jelan surën Yunus, kedhalika ke nufassilu al-ayat. Ne po i çarçojmë ajetat në mënyrë të detajuar dhe mund të hodhëshishme në mënyrë që ju keni prej popullit që mendonit. Allah e ka kërkuar një popull që mendon. Mendojë po. Mendojë. Gjithashtu thot Allahu xhela xjelaluhu në Kur'an në ajet të ndryshme inna fi dhaalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Nëktor kish këtë ka kalë na kallzu në Kur'an. Mu ka thënë njëri koment, Allahu zot mendonë. Gjithashtu thot Allahu xhela Kur'an O ju shakini men Tut muni mua Allahu qëllual i drejtojët njerëzër të cilët kanë men O ju shakini men Tut muni pëj zote Tut muni pëj zote se pëj zote jë i mad Allahu që afu qi absolute Me Allahon së munësh me jabot qish jaban me njerëzë Ajo është rabbu l'Izza Ajo është zote i krenarijës Zote i gjësijës Për nga meri johën sallallahu aleyhi sallam E që kamë ditu shumë Ka qenë njëri i cili e ka dash të menduarit, e ka dash të medituarit, ka përsiat shumë, ka sodit shumë, ka fikër ka bërë, fikër, fikër që ka bërë, ka bërë, ka bërë, ka bërë, ka bërë, ka bërë, ka bërë, këta kështu qëshibje. Të regon, Aisha, haditën që e kanë gjitë imam Bukhariu, Thot Aisha radiallahu anha, pengamberi tonë sallallahu a rejë sellem, shpalja i ka filluar me andrat të miran, Shpalja Kuran i ka fillu Para se mi anis shpalja Kanis me po andrat mira Kanis me po andrat mira Thot I shif të andrat e pas tërtat qarta Sikur agimi mëngjesi Sikur kur del mëngjesi Qar A, A sabat u bo Qar pas, thot, pas taj Pas andrave Filloj për nga meri të rej Sëra dë sëra Mi u bë e dashur Vetëmijan vetëmija pas taj thot filloj me, me, me shku vetë në shpelen hira një shpelen një orë në meke thot dhe shkon të atje bën të adhurim e ndë pa ukon s'ka di që shma adhuru zotin s'ka fërë namaz po veç ka mendua ka mendua shka të të me bo ku është gjithsia qka është gjithsia pse kemi arda që le është drejta e kështë të mara thot Aisha radiallahu anha Rinte me net të tëra Rinte me net të tëra Deri sa këthehej të shpije vet Mirë të buk prej khatijës Pra për shkon të 4-5 dit Dhe net dhe rinte atje Pastaj thot Aisha pastaj i erdi e vërteta Prezoti gjelle gjelalu Duke qenë në shpij, shpillën Vini revizër Vina meri sa me qka i ka fillu e zër Me të menume, tu menume Me ndo, me ndo, me zisa Allah e ka përgatit Tu mendu, tu mendu, çfarë ka thënë po, Zot? I ka ardhur Jibril dhe ka thënë: "Iqra bismi rabbikalladhi khalaq." Lëjo me emrin e Zotit tënd të cilit ka kriju ti. Iqra rabbukal akram. Lëjo se Zoti është o më bujarit. S'ka më bujar se Zoti jot. Dhe pastaj kanë zbrit ajete një mas një masje derisa është përfundua shpallja Gjell e Zotit Xhel Xelalu. Vini reksave Zot. Me çka ka filluar pejgamberi se ram? Me të mendu me të mendu. Mir po të mendumit se ka pasë dinari, as të dirhemi. Kto e menonin gjith gjithë njerëz do vëzot. Po më me menoi njëri me ka, me kapërci pak vetvetin e vet, me te kalu dinarin e vet, me kapërci duçanin e vet. Nuk ko, keni baur disa, thotë më shkoj jeta u lodha, thotë a boj ka dinari, bëj, a, të, të lifak, a, po e ko për çellim me menen e mëk. Tu menuçish me njerë dinarin, tamam me këtë kahet e boj. Kahet e boj. A do vënon ti to li faq po menon se doni vlera më dha, s'u shpenë vlera më dha. Vlerëmo alloë zëllosh me menun për Allahun xhelal xelalu, për xhenetin e Zotit xhelal. Çish me ikë pi xhenejme, vlerëmo alloë si me zbatuar drejtësinë e kështomarr. Përkëdasi O xhezat, ka dhënë dhjetarë se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam i ka filluar shpalles shkarta nga Aisha me të medituar, me meditim, me mendim e kështomarr. Gjithashtu O xhezat, nga ky hadith, hadisi Buhari, ka dhënë dhjetarë një mësim që shumë rëndësish për vlerën e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam se ka net me net të tëra në shpellë. Dhe kështë fara komendanë, dhe zër, se së shtutë për nga mërë ali sërat dhe sërat. E njëri, dhe zër, në shpitë vetë më jashim vrita të tutët, e le më me shkutin shpelë edhe vetë, edhe me netë të tëra edhe me të përsëritme. Dhe kështë dhe zër, se dhja ju ka rastisë me shkumë shpelë si dukështë, ati eftikur të, të folështë tutërë, se zani jo të cilën dhe ti. Cilët zani, këtheje. Shtëja kësaj natën shtëja kësaj E cila ho, këtë e thatë Shto janë nadvak Se sot pak andryquen Nadvak Duhon, pa tjetër O da është për pak me kriju drit Me kriju do një fener Ose do një loj kandili Ama, a i ka vo këtë të në tërë Për këta si Allah u gjilohu kër e ka lefdru Për nga mbëri a.s. Në u thimën e ti në isra dhe mirad Qaj ka than Qaj ka than Nuk i lëvizi zemra Ka posë zemën e forë Për nga mërë a.s. Anë dhoti për në kajme djozije Për në samë e ka posë zemën shumë të butë dhe shumë të forë Forëtsin e ka posë për stabilitet Dërsa butësin për selin Butësin për zotin e vetë Subhanehu Vë tjala Thot ebu Suleiman el Khattavi Në komentimin e këti hadithi Thot Për nga mërë a.s. I ishte bër e dashur vetëmia Që të lirohet zemra nga angajimë Se njeri u në qytetë kurëna dinamikën dhe levizin e mave së në menon A po, a da e kini pa njëtë kur kam do një problem Që ka ju thot famil? O, lemnive të menoj ka dale, prejt Kini pa kur të foli shumë njerëz, një, dëj, tre, që ka ju thot e? O, ka dale, veshpa, ka daleve të menoj mirë Që kjo të menoj, nëse zgjata, lama gjata dhe i e vetë Kjo bëhet sama cilësore Sa më shkon të bo kualitetin më i lanë Thot, El Khattavi, thot, dhe kur e kje menën e pasër Dhe e ke zhvesh zemrë prej angajimeve Kjo e ndihmon njerijun me mendu e pastër Nga se largohat nga gjërat që janë të zakonshve të kë njerëzit Dhe përfundon si rezultat qëfar zbutët zemrë Zbutët zbutët zemrë Gjithasht të rëgjër për nga mberi jonë sallallahu aleyhu sillem Të regon nga mberi një abasi radijallahu an Se për nga mberi jonë sallallahu aleyhu sillem Falej natën gjatë Dhe me ditonë te Falej dhe me ditonë te Tregoni Bria Basi radiallahu anë Thot një tilë viditve kam nejte Për nga vela lejë sëratës sëram Dhaj u falë U falë deri sa usos në ata Pastaj Dull pjashtë e shikon të cilën Dhe ka posë zakon për nga besam shumë E shiku të cilën Dhe ka përmen këta Allahu qërëan Qatë në ratë të kallube Vë gjhike fisënë Po e shohim Allah o i thot O oh, Muhammed po shohna shumë i shpesh i tukshir ka qila Dhe këta dhe zeshfar e ka po O oh, Zotima dhe e ka u lkrije O oh, Zotima dhe ka me ditun qila e ka, ka u lkrije Sallallahu alaihi wa sallam Gjithashtu të thotim një abbasin Dil të jasht Dhe e shikon të qila Pasaj kthehe dhe e levzon të fjallin e Zotin Inne fi khalqis se mawati wal ard Wa khtila fi lejli wal nahar Vërtet në Kriimin e qive dhe tokës Dhe levizës në natës dhe të ditës Në surën Ali Imran Në të shumë se pe nga me sëram Ka alarmu për njeri Unë i cili i ledzojmë të ajete Dhe nuk mediton në zotin e malë Subhanehu Subhanehu e tjala Thotë deri sa arrinë të të fjallë Allahu u gjilola Fakina adhaben nar O zotë në ruaj pejjarit të gjenemit Thotë Ibni Abbasit Dil të jasht E mirë të misfakin Mirë të abdes Pasaj fale Pastaj pushon të pak Pastaj dilë të jashtë E shikon të qilin e lezën të ajitin Pastaj e mirë të misfaki Merë të abdes, pastaj fale Ki ka qenë pengamberi jo A dhe zë kur Më së pranëni Që dikush me jau portretizu juve Pengamberin së va sëllim Me barkin e vet Tu dashaj me kaldu që kia i mirë Edhe pengamberi dhe që shtu akon ja, ja, ja. Na jena gjuna qarë Na jena më katarë Ne na njerëzit të zot bojm xunaje zoti xhelal xhelalu. Pe jo sama konkit tjetër. Ai çka bë zullom, ai ka në drejt. Ai nuk ka bol liksira O Allah Zot. Liksia ti mojm për veten. Mos janë xhesin pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesellem tu dashnë me pastruvet vetën. Shiko çka ka bë Sallallahu. Tan natun nuk ka fal. Tan natun nuk ka fal të medituh në Zotin e Madh Subhanehu ve Teala. Për këtë asojë doti Imam Nawawiu është e pëlqyer në se nëse njeriu ngritet natën, çë të marr abdes dhe të pastrohet, të shikon çilla dhe të mediton në zotin e matë të barëke të barëke të barëke të barëke gjitha shdojë zërbën gëmë beri johë sallallahu aleyhi sallim inë zitte inë zitte shokët e vet edhe inë zitte sahabët të vetë edhe familje artë të vetë që të meditojnë në zotin e madhë të bareke të, bare, të bareke u e tjara të regon ataja, njërëve djetarëve të muslimaneve thot hyra une edhe një dost i imi ubejt imë në umejr ka që vëtabihinve, thot shkum të ajshë radhjallama pasi ka vdikve nga meri sallallahu alai sallam dhe i tha uh, i tha ka arë koha i tha ajshë uh, ubejtit që të në vizitosh i ka thonë po oj nana besimtarve Ka thonë, sikur që ka thonë, i pari, e ka pas për qëllim proverb arabe Zurë hibben, të zdet hubben Ka thonë, njëri prej arabe, vizito pak si në tralë Lejo e pak her pas here, ka thonë, me të mormali Vërdi kush për shumë, më të bëhët rutinë dhe mu i thut të manë Le pak hapsilë që me, mor, me, në me mormali Atërë i ka thonë, i ka thonë, ajshë, muabejte, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka thonë, i ka th Ka dhanë, hejështi, pasaj nga filloj me treguhe. Tha një natë për i natëve, u quëve për i gjumbit. Edhe në tha, oj Ayshe, a ka më në cime mlam me bo adhurim Allahun Gjeli Gjelala. Se ka posë rejnin me Ayshe. Thash, ja Rasul Allah, unë e du tyje, edhe kanë të qefë me nejtë me tyje, ama ma shumë e du, a qka e do ti? Ma shumë e du, a qka e do? Ti, thot Ayshe, unë ngrit, më rabdes, filloj më falë, Dhejri sa elagi Veni në kufale Filoj me, me mufal Filoj me qajt Dhejri sa elagi ketë mjekrën e vetë Filoj mufal Filoj me qajt Dhejri sa elagi to konkretë Dhe zë du shumë lot me pas Për me e bo Ketë ketë hafzir me, me uj Me ujtë e lotve Pasaj edh bilali Edhe e thiri për sabat Kure pa për pinga menës në mduke qajt Fa janë në sunë allah Se poçar kur Allahut i ka fal xunat, çka i ke baur dhe xunat, çka mundos me i baur potencialisht. I tha pejgamberi alayhi salatu sallam, "Afela eku nu abden shakura." A muslim ndaj Zotit All-lah falendërues, që Allahu ma ka dhënë kët begati. Ka thën Obilal, "M'ka zbrit sot një ajet." Ka zbrit një ajet. Mir për atë që e lexon dhe nuk mediton dhe nuk mendon ta. Cili është ajet? Ka than Allahu gjë në surën Al-Imran për ajetin 190. ا ما اندى تدا الله جل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لبل الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فضل الله جل جلاله Vërtet në kriimin e qivë dhe të tokës Në ndryshimin e natës dhe të ditës Ka ajete Prova për njerëzit Që kanë menë men, ja, Allah në vopë për të rështë Në menë janë bële alemin Ata të cilët Pro këtët mes më të kush janë Ata të cilët E përmendin Allahun në kam E përmendin Allahun ul Edhe e përmendin Allahun shtrit kur janë, Dhe meditojn Në krijimin e qijeve dhe të tokës Dhe thonë O Zotë i onë Ti këto nuk i ki kriju kotë Kotë nuk i ki kriju Njëri dhe zërë një karike e ndrejqë Kur kusën i thotë kotë e ke kriju Një lukë me talon Dikush të avalinë thotë Se kalon kotë ki këto Po parame në ropë bulale minë ka kriju, Sa, Që ka kriju dhe zërë Që ka kriju dhe zërë Që ka kriju dhe zërë Që ka kriju dhe zërë Që ka kriju dhe zërë Që ka si që krijuq ta kod subhanak i pastër nga tëmë të ti o Zot ru pre na prej zjarrit në xhenemit na ruaj prej zjarrit xhenemit po për këtë asylazë këto ditë që janë netët e meditimit kur e ka pyet Aisha radhiyallahu anha për ditët e Ramadan më thosin ne nuk kemi tash ngjetë po për çka këto meditimi çilok rezimeja në Ramadan çka do duhet të bëhet çilok rezimeja vëllazë rezimeja vëllazë me liru çafën prej zjarrit tërrat janë festivale Cërat janë, cërat janë vetëm sa po fotografi, nëse nuk i lirojm çafat Pizarnit. Ti nda kur gjaskë na valli ze. Por Gadashi i tha, "Ajha Radiyallahu anha pejgamberi Ram, tha ya Rasulullah, nëse e zonatën e Kadrit, çka më thon? Funin këllëzoj, çka më thon? Fa thui kështu, Allahumma innaka 'afuun tuhibbu al-'afafa afu fa'fu 'anni. Fa thui kështu, o oh, Allah, ti shumë më do më fal, deri. Ti kiçesh më fal një herë. Po të lut na falë." Kjo vëzëron Rizeja. Tërrat janë fotografi, tërrat janë, tërrat kanë më shku ke shkruar me pluhun. A nëse na e lirojnë çafën pizar me Xhenevit dhe e fitojnë xhenetin e Zotit Allahu navaf nasib, wallahi te drishka kur jos ka dëshpërim. Te drishka asizan wadhalika al fawzul adhim, fadallahu jalla kulshin jannet çike ka fituar shum që ki ka fitu shumë Allah u nabohë për atërët e sëtë e fitojnë rahmetin e Zotu Subhanahu vë tjara gjithashtë të regjënë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallim meditonte në gjatë levizive të gjërave në univers tregon Aisha radijallahu anha të pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallim kur e shifte rren mjegullat apo kur e ninte erën sa të fri erën thot e shihme në ftyrën e ti zbehjet Somir deskapinga bej sallallahu alayhi wasallam. Dhe thot një ditë për ditë do dit, i thash, ja Resulullah. Kreet njerëzit kur e shohin rën, gëzohet. Kreet njerëzit kur e shohin frymën, gëzoan. Edhe thojnë paska me ar shivi. Ka thënë vetë ty të kom paja Resulullah, që kur vjen reja apo vjen era, ti mërzitesh. I tha pengomë sam, vini rrethvezë. Dhe kjo edhe tana. Shi kabela. A pengomë sam drëjë ka thënë. Thot, pe, thot Aisha radi, radiallahu anha Më tha për nga mbela lejës në rabisam Oj Aisha E që kam garanton muë Se në këtore dhe në këtë frim ka azat të lajt Që kam garanton Pase ka than A e diti se një popull është dënum me er Me er E ka shlu Allah er në efort Keti kam bledhe i kam ytë Allah në rull në dënimi zotit Pase ka than Dhe vë qadra e kaumun e l'adhab Fe kalu ha dhe aridu mund tër Mund tëruna Dhe një popull tjetëm Që Allah e ka përmejnë në Kur'an Kanë thamë Kanë ardhë dhe rejt Dhe kanë thamë Kjo arej, shi kamera E Allahu gjelë gjelalu Kjo ka thamë Mës të agjelë të mbe Kjo dënimi zotit Ando zë pirejes Aja dinu ju Pirejes bërë shi i but Po pirejes bëhat edhe Vërshim Aja ma një men në 2016 Në Hasanbek Pishibit e bërë dhe zraja rishiu te vogëra. Pse? Sepse çai shi, i cili jo begati çai shi që ndrot në Azab. Me çka e ka mit Allahu Faraonin? Me çatash kau ka kërnuar. Ka thënë, "Kjo det ti jam, kjo lumi jam." U ka kërnuar, "Kjo e jam ja." Siqojë plot pejet do kjo e jam," i thot. "Kjo e jam" ose ne praj kurkush. E Allahu gjë çfarë i tha? "Çat ikenë me tmit." Çat ikenë me tmit. "Çat iku dhau veti, hadihi anhari," "Kto janë lumet e mi?" Allahu gjë çfarë i tha? "Ah, ja, E, e gjyëtëm në lomë Që të mito, a tha dhe e emja po Qëti këna me të mitëna Allahu të zëfrimën qëti ku ti menan Kjo e e emja Lillahi mafisë se ma, ma vati vë ma, ma filar Këtë janë të Allahu që Asë trupin se këna tonin Allah i më konë trupin joni I dhenë me le kulmotit më sajde Ama vjen me le kulmotit i merë njërëzit edhe s'dve t'hiq E luqim Allahu në Allahu të nëmerë me iman Njërëm pële alemin Në këtë asio jo vëzër, gjithë sh është e Allah, s'ka diçka e jona Aja ka kriju, mësë ki kriju të tir Për këtë ashtu, shiko që ka i dajshë Aja Rasullullah, kejtë gëzohë Për e erës të i mërzitësh Ahoj ajshë, unë ku e di shakon ta Në ashtu a vjen dënimi Allahu Gjene Gjelalu Por këto siojë, karta spedimin e muslimimit se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu kur fënte era thonte Allahumma inni es'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilet bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilet bih. Fadno pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu, o oh Allah, kërkoj khairin e kësaj ere dhe khairin që e ka mbërëra dhe khairin për të cilën është dërguar dhe ka thënë o oh Allah, ruajun prej sherrit të kësaj ere. A dhe i prej sherrit që ka këme veti dhe i prej sherrit që është dërguar me ta. Shikoj vetë, kjo ka se ka medituar. A na kurëshon arën? O shih i kish me radh. U kujë ditë që kam unal oz. Ku i ditë që kam unal? Kusht. A ka dën i duk me thonë, halo. Çka kam me radh. A përmendom hadithin e një bedaui të kullar ja, të ve në sam thaya rasulullah, lutë zoti se u fajtim, çka shiht. I thoj bejo zam durta o oh, zot zbritë shiun. E, e zbritë shiun. Allahu xhelaluhu e er arbe dhe uja tha thuinet anale se i mur tha ma qoj devën të u shëtit thuinet anale po kjo, dhe zër aje bje po kush garanton që e nalë kush garanton që e nalë ti kur habuk, dhe zër kur habuk kush garanton që ka mu të rejta ja kush të garanton që zbatë kancer a ja që shu benjes me kanceri, dhe zër që ka thonjën mjekër u, u humbën që lizat e humbën dretimin që shu humbë, dhe zë dretimin që shu humbë, dhe zë dretimin që Njani që ka, ka diabet dhe njani që ka s'ka Që ka i bje? Një pankreas e ki A ma i mjekë këtë, i oti sa të punu mirë Kushtë i thamës me punu mirë Ti hanë dhe ha Ti hanë një komplet, një torte Dhe zbanë kur gjo Dikush me që se e kërkonë të se Mjekë këtë të miti Qaj stomako, qaj të organe janë Mirë po njani që ka të në laugja Funkciono që i shduhë Kjetë i që ka të në likë shtojo Kjetë i ka të mëte Kjo e Na i kemi do begati, s'kena kume e trus me punue Se ti telefonin e kije, e trus, e shim, e kal Aba, me gjithë që dhe kjo di mund nga tru pa qare me qute mjeku A ma dheze, qish kina mi a ba, kur zotit s'prova në tije me diçka që sh, Kume e trus, o dheze Shko vetë një njëri një që anë shi s'prova në me s'mu jetran Trus e bedikon, s'trus e dhe Allah As mjek dhe s'po di një qka me ba A ne e lusim Allahum që Allah më s'ta s'prova me dënimin e tina Për këtë asyjë e shikopi nga me sëmsorat, o Zotë rujën prej, prej dënimin vë të cilat kanë mundësi me ukanë në këto, këto erra. Gjithashtë të do ezer, Allahu Gjelalu e ka përmenë uh, popullin e adit në këto ajetës atë i citua më ardhësun e lahkaf, falemma raahu aridhën mëstakvila audijetim, kaluha dhe aridhën mumtirunën. Allahu Gjelalu e ka dënuar popullin e adit me, me erra. Shikam, shikam, shikam Pasaj Allah u gjitha ka que, e ka qëtunime Gjithashtë të dhezër për nga meri jo, Ka medituar në djeli dhe hanën Dhezat janë ajetët zotin Subhane vë të jala Djeli dhe hana Djeli hana dhezër Janë që Allah u gjitha Në Kur'an Që do t'i merë Dhe që ka nga për nga për nga meri Kur të ersohë Dhe ti në kiametit Do t'i merë dhe dijun gjenem Dhe ashtë të në zvapën e gjenemit atje E por neve son dojo janë dritë, janë ngroje. Apo e keni dëgjuar ta shkolën për ngrohjen globale, çrregullimi i kohës. Dhe për këtë ka fol para se me foshkëtarët, ka folën mësuesi njerëzimit Muhammed alayhis salam. Ka thonbejnga Mel alayhis salam se ai ti al-nasi sanawat mkhada'at, do të vinë për njerëzit vite mashtruse. Vite mashtruse, kan bon dietaret, viti mashtruse është kur vjen vera me kohën e dimrit, dhe dimri me kohën e verës. Ai në devoll, këtë është rregullu Se është rregullu thotë ibn Qayyim al-Juzeyni në komentin e këtij hadithit, thotë sepse Allahu i çon stinën në varsi nga veprat e njerëzve. Sikur sot njerëzit, ai të kesh, amrena ka rizhnim. E allohet, un për vera ti thuk, korik be, po ta çoj vera madhim ola. Ti thua korrekbe, po korrek. Edhe ti të tira pekesh, ama i pe kesh, dhimin e kije. Edhe ti u bash musliman me gjë i dama ti sidato, ti kim mlef këtu, ti kim mlef të cilën e mledh dhe e mledh, dhe ti me dhën Allahu pushtet, ti ban zullum për Allahu i poshtë njerëzit me kader qi i dha Omar ibn Abdul Aziz, djali i vet kur u kreno seun e babën e kam kryetar, at as këtu, at. Darit e Kadriot sa e kia. Te ja shkrujti në unas, a këshira, ja shkrujti në unas. Va Allahu e mshiroft atë njerin që ai di Kadrin vetë dhe riçati, vriçati ul. Për këtë arsye O tha, të imi, Allah zot, thon Shejhul Islamu Taymi rahimahullah, më na dha neve Allahu pushtetin e faraonit, çka bën ta. Çi të vetën ti, Allah i ka dhënë pushtetin e e faraonit, çka qsebo. Wallahu sik shelon njerëzë frim. Nuk kanë frimuvezë me dugme, ai lënjes me mur frim. Hasmit e tuaj lënë, na alia mora, na alia milion alia. Edhe mesali e thim telefon, apo vrim, apo a apo zë frima, apo do pak më tash luaj. Po vezë njerëzë aty ku shkon sherrin njerëzve, Dhenxanam. Pse ka kriju Allahu Xhenem? Medito. Pejgo saun ka meditu. O Zot pse ke kriju ke Xhenem? Sepse sherrri i njerëzve vëzësh nallët, ato janë larg, e larg, e larg deri ku derisa të jenë xhenam. Kur qeta si e pejgamberi sa pe rahmetit i tha mu adhit ja kapi gjithënda le kta se çon gjëna kjo çon gjëna kur do shikoja ka pejgamberi sa sa kal mund rustinot dhërat as vjen vesh djeshta as vjen vesh dimri as vjen dimri pse fa i bën kaj me xhezia rezultat i veprave të njerëzve shtirën njerëzit shtirën koha janë transparent njerëzit janë është transparent koha kjo është jeza an mawfura ç'problem i plosje e keli Për nga meri johën sallallahu alesillem Mediton të në hanë dhe djeli Thot ajshë radiallahu anha Thot u ersua djeli Në kone për nga meri sallallahu alesillem Dhe edini për nga meri sallallahu alesillem Dhe edini për nga meri sallallahu alesillem Ka mojtë khutbë dhe ka fal E ka fal e, Namazin dhe ka falendur Allahu alesillem Pas e ka than Vërtet djeli edhe hana Janë dy argumente Pre argumenteve të la Ku shema dhe zër djeli në qil Gjuje merë një top, gjuje. A jo një top, shkenca thot, dilë jo një top Nuk lëviz një milimeter ma poshtë Se na dje kejnë Merë ati një top e dhe thuj, adi shka Amo jo me shkop, veç leqët në të neqët të Arri Nuk rrejo vëzë E Allah u gjithë shodot, e dili rre A dili vëzër Oshtë me mija Apo qindra erë ma, ma i malse toka Qish rrejo vëzë Si rre Kjellus të herja du të mu majtë, qenall du të mu majtë Qila dhëtë më majtë, ku ma qila? Allahu jështë faqë në Koran A nuk e shohin qila? Ku ma qila? Allah ka po lichë Zdë sen më majtë dikon Ku ma qila? Ama Allahu jështë ka të për qila Allahu jështë sëma Allah e ma qila Allah e ma qila E mirë, ti e merë një të qëka, a rikët qëto Shrej, betë poshtë E pëse rridilë, jështë Se pëse është argument i Zotit Edhe jo që rrë, jo rrë ati slviz as një milimetër mposhtë. Hi ndëzoni çka kanë arritë me zbulueshën e starrës nëse dielli pak lëviz mposhtë. Shkruam e von këtu. Po pse ve nuk e vënë në ditë? Pse nuk një, pse a e dini, për shembull, nata dhe dita, vëllezër. Nata dhe dita. Në disa humtime që kanë bërë skenctarët, fizikantët, nata vëllezër dhe dita. A, a di sa trona janë? Po jemi ato çuçi për për, për teorizojnë. Tikun e ka ulë dritën. I thojnë ka vullum ajo. Ja volum volt kjo vi me rrym sa ki rrym ças drit kollët drita mund të mu kon shumë cilësore a mund se si çon rrym skallët ças ajo apo dhe nëse janë nuk janë harmoni rrymës ka vjen me dritën e prish dhe kjo ndodh na këta na këta gjëra fizike apo shkencëtarë dhe zot e kanë zbuluar se dita dhe nata kur ndrohen a di sa volum ka dita a di a di sa ka nata Kur vjen dita me natë, me me largu natën dhe me ditën. Ças e ra, a, mi mot, çka trupa që ekzistojnë mend ta përfrutiru, sa zhurmë do të më bë ato? Qi, kur të përplaset kjo me kta, ato do të më bë zhurmë i kishte shurdhu këtë njerëzimin. Amma Allahu Jellalul Azhumu staprish kur dalë dilli, kur dalë dita, e staprish. Për këtë ashi ka thonë, kur ndrohohet nata me ditën, është argument i Zotit pse te eki pa vëzën ni tavolin kur e bë te shtëpia 24 te morin vesh pa ablek ku ishte tavolin pse bam me bum naton mend gjithashtu se ishte ne mobilet mendera ni par mobile apo allah ditën ndron edhe zën edhe njeris shoq sabah allah e ka thirrur sabah a jemi do te lejne flen flen se please to zoom sikur te ishte hasim lejne apo juri ne ke jamise te mule ruki allah el ka lan allah us ta priz ai, ai a di sa juri me vaze A nëse zoni me ditë Se këta është kënë startë e ka studiu edhe bubulimën Edhe vetëtimën Po na i besojna Kur'anit Po na për e morë mishkencën argument Sa për me, me kuptu na a, a, a di shka morën me në bërë Allah u gjurë A e këni pakur bubulën Bërë a këtë gjatë tu ta Tu të madha Me zisë Allah rahmetin e madhe ka e ndal Allah i bërdet dhe klith qila Për këta shu Për këta shu Për për për për për për për për pë Tha për nga me zëram, nata dhe hana dhe djeli janë ajetet zotit, dhe ata, ato të dhja, asë njëherë nuk ersohën, pëse ka dek dikush. Por, ato, kur të shifni, fëkebiru, kur të ersohën djeli, bëni të këbir, Allahu Subhanehu, dhe tjara, dhe lutë në Allahun, dhe falë në namazin, dhe jepni sadakajët, dhe jepni sadakajët. Gjithashtu loja e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem kuleshfit e hanën, hanën e Re dhe hanën e Zotit Islami dini ka liç veçan te thallahu ju Kur'an yeselunaka anil ahla kul hiya mawaqit lin nas wal haj. Tpyeshin ti për hanën. Kan ardhur arab dhe kan bëjti pejgamberin e vonë me disa prinjësvë. Allahu yal sallallahu pse hana e nisi vogël edhe bëhet e madhe. Pse? A keni pas hanë asnjëherë? Si një vij, si penj Pas e rritët, pas e bje prapë E dhe kanare kanë bjë kanë një ja Rasulullah, pse bëhët kështu Allah ka zbit ajet Të pysin ti për hanëm Pse deleho E pse Allah u gjashfar ju ka përgjit Ka than, ajo është për midit Vaktët e ibadetet E kër jemi të Ramazani Me qka njës Ramazani këvezër Kër dale hana e re Me qka njës bajrami Kër dale hana e re Dëvanë Zhvillimi i hanës është çfarë? Ës numërimi i ditëve. Një muaj ka të bëjë no. me ose 30 ose 20 ose 21. Kur e shifto hanën e re pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tharënde, Allahumma ehillahu aleyna bil yumni wal iman wal salame wal islami wa rabbi wa rabbuk Allah. Tonda pejgamberi sallallahu pe alajhi wasallam, o Allah, bojë ka than që të nisem me bereqet, me iman, me shëndet, me islam, zoti jam dhe zoti jot është Allah. I ju drejtonte. Zotë i jemë dhe Zotë i jodë është Allahu Për këta si ju vërse pëngamberi jonë Sallallahu aleyhi vësëllem E kishte zakon që të mediton Të në këtë lëvizit të argumenteve Zotit në universit Të regon enes ibnu malik Pëngamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Kishte shikovë Qësa i thënjë të fa'u Qësa i thënjë Kër je interaktiv Edhe ti me ta bashkunon Bashkvepron me ta Thot enes ibnu malik Pëngamberi jon e e largonte një pjesë petkave të veta që t'i bëresh hiu trup. Edhe thot Enes Ibn Malik, ne i tham, ja Resulullah, pse e bënë këtë? Po sikur ti, shoh, e knish, apo apo e kapelen që të troke, të troke shiu. I than, ja Resulullah, pse e bënë këtë? Deja ne çka po bë. Shko at, at ka shkuën me një atje se shiu e po, mesam, ka këtrapon. Po më sa më ka medituar. A e dini pse e bënë këtë? Ka thon, sepse kjo Tazë është për të zotë jem Në kjo piku ka zbrit Tazë Kjo e ka pas ku Pinalt ka Kush është nalt Rabu lë alemini Ka thonë Ka thonë kjo sa ka zbrit për të zotë E da është të mprajke në tropë Jënë të nësha Sëpse ka zbrit për të allahu Te bareke Te bareke Gjithë është të vëzër për nga mirë Sallallahu alai sallim Mediton të edhe në ajetët shëriatike me diton të edhe në ajetët shëriatike cilat janë ajetët shëriatike ajetët shëriatike në raport me ajetët universale por që ajetët universale qila, toka, vetja, kriesat, hana djeli, shiu, reja e shumëra, errat drita, nata ndërsa ajetët shëriatike që janë dhe zër, ligjët namazi, zëqati, agjerimi a, haji haramot ekso maram frika pri allah subhanahu wa taala to yal ayata shariatika allah jallal u thot n kuran n sura an nisa af la yatadabbarun al qur'an wa law kana min indillahi law min inda ghayril lahi la wajidu fi ikhtilafan katira tadhallahu jallu jalalu a nuk nal menun njerzit per qur'an ki qur'an mos mukan bi allah ut iskon kit kontradikta iskon kret kontradikta gjithashtu thot Allahu xhinal jalla sura Muhammed afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha tadhallahu jalaluhu a nukemediton njerzit quranin a mos i kan zemat e mbyllta a mos i kan zemat e mbyllta o gazel se njeriu se kur e ka zemra e hapur E me diton fjallën Allahu Subhanehu Subhanehu e Teala Për këta sujë dhe zhe pengamberi Johën sallallahu Me diton të gjah Në ajetet e Zotit Gjellë Gjellë Të regon Hudejfe Ibnul Jeman Radiallahu Anhumat Thot Jam fali një natë prejnetve Me pengamberi sallallahu Alayhu sallallahu Thot Edhe thash t'lidhna me ta Thash t'lidhna me ta Thot Edhe nisi surën el-Baqara Surën el-Baqara Surën el-Baqara Surën majhë gjat Thash me veti Kur të mërije të ajetin një qenë Shkon në rëku Më ndër ka ajetin një qenë E dhe shkon në rëku Pasaj thot Pasaj aj vazhdoj me ledgjua Vazhdoj me ledgjua Thash me veti Ndoshta E ban në reqatin Mesurën El Bakara e kryin E, e, e, e kryin veç mesurën El Bakara Komplet këtë namaz Pasaj vazhdoj me ledgjua Fëkullë të jërë kja ubiha, thash me veti. Nashta me njëre qatë e sosë bakaran vëqë. Thoth, e kryti surën e lë bakara, thumë më fëtët e han nisa. E hapi surën e nisa. Thoth, une, mështi të ulin, i lithë. Pastaj, thoth, e ledzoj komplet. Pastaj, e ledzoj surën e li imran, tri surë dhe zëtë gjatë në Kur'anë. Surja al-Bekara, e 2 të mëran, Surja në Nisa, e 4 të mëran, Surja al-Iran, e 2 të mëran. Pasaj thot, e ledzoj, dhe e ledzojnë të mutë të rassilen, e ledzojnë dhe nga dalën, nga dalën, nga dalën, pasaj thot, dhe në gjdo ajet, në të cilin e kalonte, ku kishtë të të spih, bandë të të spih. Pra ku kishtë të madhrim të Allah, dhe në të subhanëk, subhanëk, subhanë Allah, i madhështë Allah, subhanë vë tjala Dhe kur kishte ajetën se do të më lutë Allahu e lutte. Por shem kamrimën e ajet, wa idha sa'alaka 'ibadu 'anni fa-inni qareebun ujibu da'watad da'i da'a, falyastajibu li, li wal-yoominu bi la'annahum yurshudun. Fthath Allahu në Kur'an. Tpyesin roptemi për mua. Thuaj, un jam afër. Un jam afër. I përgjigjëm lutjes së lutsit. Lutuni më mua që ta gjeni rrugën e drejtë. Thot udhefja E lutë, e lutë, e lutë, e lutë Allahu Subhanehu e Teala Vëzër, vini rejë kësajna Të meditimi Qështë e ban njëri këta, vëzër Qështë e ban njëri, vëzër Mu falë, kaqë gatë dhe kaqë shumë me lutë Qëka ka dita i për Zotin e vetë Qështë shumë e ka lutë, vëzër Qështë e nasën e lutë në qëtë shumë Qështë e nuk e njofë në ja, Qështë e diku shuaj Allah e me njofë Qështë e nj Ka dhon bërë nga mbërë alesherat dhe sëram Dhe bërë në dikun shtadhajt mesatarja Ajde gjash dhejt Shtadhajt, tadhajt, nalajt, në qënë Në regull Ajde shkojna në imrin e mëtë vjetërve Nimi Ka arën të rrasmetim që ka përmen imam i bluketiri Se nuhi Alesherat dhe sëram ka jetu nimi E shtadhajt e taldhët vjetë Nimi e shtadhajt e taldhët vjetë Abo Ne me mërën e dhon kontratës ta Apo i dhe unë a thënë me mjë dhe anë bile shtoj edhe dati me të dhe anë ti kontrati kush apo do menejt halap atë ka arde gjeli e halapu do menejt mirë dhe zë meri imrët kejt imri matë madhë në së folim e këto 60 talet dhe zë një dhe së mbajnë së habar mi bo Allahot adërim dhe i badet ditin e kiametit pa dërshirën e tëre kanë me prit 50.000 vjet shkishka ba ajde ik 50.000 vjet prit ati Dhe zër, o oh, shpritja gjata ja Për këta si jo dhe zër, këtë dunja Shkurt të ki, shkurt bën sabër Për me letua atje Atje, a mund nëshme ik A, a mund nëshu ti kush pivorrit Me thonë, sërëjmë haro në këta, këni përdo Sërëjmë haro në këta, mosërëti, qu, hajde, qu Hajde, qu Jo dhe zër, thotë Allah u gjini që Të rgjuhu në ha, inkuntum gajra me dinin Dhe zër, këtha në marë njëni Kër të vivejn Kjo sfit, ajde këthajë Këthajë, të rëgjë uneha Këthajë, nëse s'kini mu morë logari Këthajë, ama kume në këthijë, allëzër Hasha vë kella Si mushti njëri me zhultin e vetë të barak Kër kalon të dhe një ajet Që du të mu lutë allahu E lutë të allahu subhanahu Pas e i thot Wa idha marrabi të awudhin të awudh Dhe kur kalon ndonjë ajet që duhet me kërkuar mbrojtje, kërkon të mbrojë. Ka dhënë dietarët, për shembull, kur kalonte për ajetet e Jinnëve, thonte O Allahu mbi Jinnëve, O Allahu mbi Jinnëve, O Allahu mbi Jinnëve, itse dalgë. O Zotun mbi Jinnëve, O Zotun mbi Jinnëve, dekapoz zakon me përsërit fjalën. Dhe ka poz zakon me përsërit duaj. O Zot falem, o Zot falem, o Zot falem. O Zot jap më çnëti, o Zot jap e ka vot ti klor, e ka vot ti klor. Gjithashtu dha ze pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tregu Abu Dharr radiyallahu an thot njerit pejgamberi alayhis salam fa ol namaz natën derisa ezuni sabahu do vonder pa sabah. Thot o yerka biha wa yasjudu biha thot falt dha ë falt namaz dhe bën të seje edhe ruku me një ajet. Veç me një ajet. Cila ajet do të thot? Tan natën ka fal me një ajet. Çemu? Ka bó Allahu akbar. الحمد لله يا رب العالمين قالوا فاتيعه من سنه شقبو هيش بانال فيش نيايت دونك ايد ادن هوديفس بقران نساء الامر كتوث ابو ذر دي اون كان با تو فال فيش منيايت سيلي هوت ايت لزر من سوره المائده ايته 118 ات الله جل جلاله ان تعذبهم فانه عبادك وان تغفل لهم فانك انت العزيز الحكيم كثر الله تبارك وتعالى نجون عيسى عليه الصلاه والسلام i that Isa alayhis salam zoti i drejt o zot nëse i donon njerëzit ato janë rrobat e tu çka dush ban ti me rrobat e tu ka thënë nëse i afal ti je i lart dhe i urt tanatën nah, ka fol me që këtë ajet pse thotim al-qayim al-juziye sepse ka medituar ta për këtë asaj djalë që thotim al-qayim al-juziye në këtë shpjegim të këtij hadithit thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka medituar shumë në ajet Dhe si kur njerëzit të adinin se, se sa dobija është në meditimin e ajeteve Një ka një n'dot, Nuk do të anal një meditimin Ka dharë Gjëzo njeri Duhet me e kshir halin e vetë Dhe me e gjetë ajete e përstatëshëm Dhe me ja pru zemrës Sikur ujë kure e be Tho di përnë ka i me gjëzije Elan, elan, elan, elan E gjeni ajete Që ka të përstatët zemrës të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edh çka i bën, nuk e çan Facebook. Mi ushit njerëzu lë më, jo. Ja ka dhënë zemrën s'tanë. O incancë, o filancë, çe ku e kitja, çe ti ku e ke i laçit. E pin dihar, e dihar, e trahar, do ta rricin. Agnim po ku lan diçka? Kur nuk fërkohet mirë, shkon mherë edhe diçka shtes. Ka dalë. Fërkon, fërkon derisa e pastron. A e ke mi fërkuve zë njerëzën më thon, laj, alo, alo, alo. Po ai ti deles as qërosh. A ka ajë të sa duhet vetë të zë të shërojnë, i shërojnë zemrat tona. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam siç si është e njohur, ë uh, ka medituar duke e dëgjuar Kur'anin pe tijitet. Siçojë ka ardhur nga uh, hadithi i Abdullah ibn Mesudit ku i ka thënë, "Lexo Kur'an dhe ka lexuar Kur'an pasaj kur ka mbritë fjalë Allahu jil wala, si do të jetë halli kur ne do t'i asillem ja çdo populli argumentin dhe dëshmitarin kundër dhe ti do jesh të jesh peratorë se do të ti sillet argumenti kundër." Po ti ja, argumenti kundërt, njerëzve i ka thënë hasbuk alan, na Tot Abdullah Mesuli e pa to kajt. E paish pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam, tu çajt, kanë dhënë dietarë që ka përmendën Ibn Ubattali edhe Ibn Hajar al-Asqalani, nga meditimi i gjat në skenat e qiametit ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam. Ka medituar, e ka lexuar ajtin, ka thonë, "Çish ka më konë ditë kur kam dalë para Zotit, se un kam më konë në shpitar kundër njerëzve." Dhe kjo është një fatkeqsi e madhe. Po ajo dit është dita e hasrëtit, yawmul hasra. Ka thanë Allahu ditë e hasrëtit, ya'udullahu 'ala yede, e ka zënë tërë dhurtë vetën. Ya alayteni, o i Merionën, eks turma. Me detajlesha e pejgamberi jonë sallallahu alayhi wasallam meditonte gjatë në ajetet zot i lexohoheshin në në uh, meditimën, meditimën e tij. Gjithashtu që ka ardhur nga meditimet dhe përsi atët e pengamberi sallallahu aleyhu sallem, se pengamberi sallallahu aleyhu sallem, është thimë, është zbardhë nga disa surë. Ka të smetuar imam e, et tirmidhiu dhe ibn Saadi në tabakatët e tina dhe ka bërë këtë hadithë sahih sheikh në Asiluddin el-Albani, rahim e hollahu, te ala nga ibn Abbas, radhiallahu anë, thot, a, një dit për ditve, e pa e bubekri Muhammeden sallallahu aleyhu sallem, dhe i tha, o i dërguar i ja, allahu, كي فيلول موثين كي فيلول ميكرامو تسبار ود فلوق كي فيلول مو موسبار اد يثاب ايغا مدي الله عليه الصلاه والسلام شيبت نيهود والواقعات والمرسلات وعم يتسائلون واذا الشمس كورت انتس متين واخواتها كدام ميغا مدي الله عليه الصلاه والسلام مكثين مغزبار سور يا هود سور يا الواقعات Surja al-mursalat Surja amma i tësa elun el Edhe surja Ua i dhe shemë suku virat Edhe si motrat e saja A na dhe zeshka thujna U plaka Më kanë thinje këto galet Dera, qimezi Doqali A të ka thabë në ditë që ki me dalë për para zotit Subhane vë të jala A i na thabë në ditë në më më thanë Që shkaj me dalë për para zotit që në gjelalu Ne even a ka thabë dunjaja Duniaja, duniaja, në ka si nëzin dhënjaja, në ka lovë dhënjaja Edhe në fund që ka vdes të simës për pas ka në kërvë A e di një vëzër dikush që më ju veti kërë A e di dikush kush ka jetu që të më alla për atë di që njëtëve A e di? Kuj ti intereson me kush ka jetu? Po datë si ka më basë doqanëve, ka më basë pazar, qështu sinaj, ka nga... Ja shte Edhe mas di që njëtëve ka me arë dikush ka në A kanës të dikush, pa ku e di me kush o kanës Edhe atyrës kam më interesu për neve Se, qka këna më ju hinu dhe në aty nëve Ti pavën talëve aran kërdese Dikusë, me vet I pesë të gjyshi jo, të qiko e minë Kë e di, vëllë, prita veti babën, të difë taj A e deja aj. se di Për këta s'i jo dhe zëtë Shiko për e ozëm, më ka thin, surja hud Ka thonë djetarët, pëse e ka thi surja hud Thot i të tibik Thot, e ka thin Dhe e ka zbardh Për nga mesën këto sure Po shka përmendje së trishtimeve të kiametin në këtë sure Dhe dënimët në i pove në këtë sure Dhe ajo që ka do t'i ndodhë njërzimi në këtë sure Pe jonsam t'u i lezu këtë sure T'u i lezu, t'u i lezu, t'u i lezu, lezu Ka thanë, umë thynën Sepse Qëfar kanë danë dhe të djetarët? Kanë danë sepse një riju Kur mërzitët shumë Dhe bregësët shumë Dhe fillon edhe idali shenjat Idali shenjat e E e braengës e thëmisë e kështu më rad, por këtë asylëzë ka thënë poeti Al-Mutanabbi, jo ndonjë poeta të zot kanë thënë disa poetë dietarë ska ar poet në historinë e muslimanëve si ky poet. Ka njëri ndër poetat më të famshëm në në në botë. Ka thënë: "Wa alhammu yaxtrimu al-jasīman hāfatan wa yushību nāṣiyata al-ṣabī wa yuhrimu." Shofu që është kjo bajitë. Al-Mutanabbi, Abu al-Tayyib, Abu al-Tayyib ka thënë: "Braenga, braenga." E qanë trupin e trash Edhe e qetë dzaift E keni po mërzia pëfa Mërzia e vërtet A po mërzia e vërtet E keni po do Jam i mërzit që mu ka vaj Ti po, siheve ti mërzit qëm Ti sihej i mërzit qëm I mërzit që mi dikto do, Na po të qovë në tisa i mërzit qëm Se na las hajen as pijen Kiti që i fët i van Valla hitës jam mir Shka do t'i bello Shka i du dashti Sa do mu po Sa tre njerëzja Sa i du dashti mu po Për njëzëm u ka thonë, u ka thonë nga, nga këtë sure, thotë poeti, me dëvërtet, brenga, të rashin të hollë ban, e banë, pasashfar ka thonë, o ju shibu në asia të sadhi, o ju hrimu, ka thonë brenga dhe mërzia, i merë flokt e të thmijës edhe i zbardh, ka thonë edhe të rijun e banë plak. Se, se bo të plak njëri u para vakti, për brenga dhe shumë, Vi bren dat vloj opi pi shçecimeve të mloja. E çka ka thënë dhëza shçecimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Çka hasim? Nitë kıyametit. Zoti, Allah, jenej, jeneme, popullë, njerëzë, takshumarat. Dhe Allahu dhëza pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mediton të shumë rreth vdekjes dhe rreth varrit. Rreth vdekjes dhe rreth varrit. Tregon Al-Bara ibn Azim radhiyallahu anhu, po të kemi dëgjuar me pejgamberin se nda një xenaze. Dhe u ull në skajt të varit Tho dhe filloj me qajt Deri sa e lagu dhejon Dhe tha Ja ikhwani Limit liha Limit liha Dhe fër a iddu O vëllë zrit e me Banu në i hazër kjetë ju për shkendit Dhe zhe kjo është realiteti Na mujna më rrejt vetën Dhe mujna më shtir Këna më përparu Këna më zhvillu Këna më shku për para Kur kunës këna më shku Kur kunës këna më shku Te vorës i gurë Mos u mashtroni me televizorin. Mos u mashtroni për për kampanjave të kota. Kenave për parash kënave. Kur zgjasëm për parash. Kenave për parash kena nëna devotshë. Ritut mi Allahu. Nëse jam musliman, nëse edimi hakin e Zotit, hakin e njerëzve, hakin e falëfisit. Po, ama, çish me nënë në përparu. Tu zhvej, tu çorodih, tu ja shkel urdat Allahu, tu pirraki, tu bozinosh duke në më përparu. Shigomë se binove selam. Ka filluar dhe ka thënë, "Bani një haza për këtë vor." Ba në një asë, nuk e zë Ka thonë po eti Ka thonë po eti E thimja një mesasht e ti e ka Që le zarfi Këto rrudhat si ke pas, tashtu kanë bo Si ke pas, ma i riko Shpinast ka dhim pën fillim Tashtu kanë isë me dhim Dos muje si ke pas, tashtu kanë paracit Po eti ka thonë, po dojnë me të kalzë u tishka Ti spodoh me një atë mesasht A kini po e të veshë cingron, cingron Ti e i të se qenë Cingron, cingron e i të se qenë a dai nidit pa çare kim çel çel se ta binte do te dela ai di bi kur takë na jugë zar e këto vëzë zarfë ndryshme neve na vin smujet oh, e telashat pesprova çka to dallau kimë hartë unë kimë hartë unë por gatashë e thot pejgamberi alayhisalatu sallam nafa o ju vëzat përgatituni për varr përgatituni për për varr tregon aliu radhiyallahu an hot ke ishmë nidit për ditë një në ninjaoze në varrezat e gharqadit në baqia thot Dhe ardhë për nga mërë a.s. Dhe uullëm me ta Dhe e rëthuam E murë për nga mërë a.s. Një mikhë salat, një shkop Një të pusë, një, një, një deg Thot edhe Nek geser Thot edhe uulli kokën E ka murë një shkop Edhe ka këshirë vore Edhe ka uulli kokën Dhe zë vëllaj njëri ju Me, me papare E blenë gjëlejtë në zotë i gjëlejtë Një shkop dëvogën dhe këshirë voren Shkjera, atë hinët atë Në ka një një për djetarëve të tabinve E ka cilë një vor të shpia E ka cilë një vor Edhe ka hinë mrejna u ka shtrije Edhe u ka që ua Ka thonë A ishtë isht keq atë ti, shum keq Ka thonë kime hinë i ditë për qarë Së ndenjë Se kam e të qitë dhejnë për mi Ka thonë shfitzoje ditë Vetës vetës ka thonë Shfitzoje ditë në dhërim zotit Të t'y Allah Shko vëzë, shko Elana E vërosmi për unë azot E lojna vet Në menzi se me kera e drejtovi mësani Jo, loqë jashtë O, ata e këna lojnë vet Plus ditë, për nëmë në këtivejnë në ata O, e trishtime, këtanë për nga mellë a.s. Këto vareza janë të mbushura ersirë Të rrimat O, zë njeri ju Gjallëve më kanë tutët me kalu ka këvorët Këni papë lëtot Ikbe më se jenë këna jena shkomë në ata ona Po, papë, kime i ati, kime i ati Njerimi më me madh ja, jo që ka me in dorë, çish mundovez me bë posullum, si mundove me bë më po ne mal, si mundove me dhënë unë dhe unë dhe unë, si mundove do vëzëro, a kujtonai që ka me dhënë përpara Zotit, ka me dhënë llogari për çdo madhështë dhe vogël. Kullu saghiri wa kabiri mustatir, fadhallahu jilan Kur'an, çdo të vogël dhe të madh që na shkruajt. Mali hadha alkitabi, mali hadha alkitab, fadhallahu jo ka me dhënë zulumçari, shka ko ka marrë kili i vërtet i pas ka shkruajt. A keni po injizimin e kamerrës, ku ku morën pa an pathot. Pa të kanë pa po, Ka me të nëzirë Allah o film i këshirë Me na e bërë neve dhe zërë Dikush Allah e ka kodreti në madhë Me thonë Ja jetë a jote në film A më në këshirë me njerëzi A më në shlojë Ajde, shlojë ati I thuje vladë këshirë në këtu Dosta, ja Qa ki me thonë Jo me do pjesë du të mi ek Du të mi ek, ve do pjesë e marë Ati me men po ato E që ato pjesë që ka ti do mi ek Allah i di Edhe ti i di A dhe Ta u li mkokën të bojëm i modës për jitë Allahu jelle Jelle jelle alu Thot aliyu E u li kokën për ingamberi sallallahu aleyhi sallam Edhe E le viste atë shkopin Edhe thante Ska dikush ma min kum min ahad Ska dikush Ma min nefsim menfusetin illa kutibë mekanuha min el jenneti Unar Ska dhoni shpirë që mërfrim Vetëm se Allahu jakat saktu vëjnin evet në zarr Apo në jennet Ska dhoni shpirë që mërfrim nj nj nj nj nj etc nj nj rezətata q Foreign R Б Could ndiu qan d eben nim? Ne jejna mulheres qor ndh Ds dinnar Scrita q orp dhelar Copy ndi banks, mo pan Dsh işo gëmetz dhere ned me siz nj nj e Por Min? Dndi Dank ke Qoku qeq edi bir nj e siz nj e T dj e ndi Sarah R vidje q qara gedie nj e ndi Doc. essential Handku Sajaqp hmot em馬 겁니다 qnym Nj eqdi�tsh imm ith B I L v. Tana ノ Kos secen polsk afク 국 CN qat da mig aga meni Nj e PM Ska dë një nefës që e ka kryu Zotin Ose ka mu lumturu në gjennet pa fond Ose ka mu u mjeru në gjennet pa fond Njani prej sahave thaja Rasul Allah Nëse është që shtu Mështë i apë në zornë Nëse ka na e shkrume Mështë i apë në zornë më munue Ta penga me lësëlami jo Sepse banorë të gjennetit Allah uja lecon pun të mira Dhe banorëve të gjennetit të mjeruar Allah uja u lecon Unë të mjeruara, pas të i tha për nga mërë a.s. duke i lezuar fjallën Allahut Fë emma men a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna Sa i përketa ti cili jebë dhe tu të të për Allahut dhe i ka besuar fjallëve të zotë i gjellë i gjellë i gjellë i ka besuar të mirës, i ka besuar gjenetit Allahu Subhanahu Për këtë asë ju dhe zhe për nga mërë a.s. Mediton të gjatë në vdekje edhe në vartë, dhe ka ardë hadin, në për nga Mir, al. s.s. se ka thonë sallallahu a.s. Kujtonë e shpesh atë që u aprish lezetet. Ka thonë imam shafi ju në poezi, poe, imam shafi ju ka qenë poetet, imam shafi ju ka qenë imam poet, amë poet për një me, ajo, sigur atë është këtë zonë një uvepë. E qka ka thonë dhe poezi? Ka thonë, në ta evarit, sa të shlojnë harron notën e dhëndrisë. Njëri isha ka moment kur patai dhëndr. Ju këtë njerëz e keni po. Pse martohet? I thirë 3-400 vetë, më vumë martu. Nota e dhëndrisë. Ka vënë mamçafiu, sa të çlojnë votë. Me të vet dikush. A je martupt? Çfarë martuave? Po, dëbe ku jam unë? E harron olëzën. Për këtë asoj po e mëson ka më ditë tjetër ka kujtonë, kujtonë. Se kë ja prish lezetë, keni po tisa, të thonë, "O valla, mos e bërmave, s'as ti deken." E keni po të thonë. Që o javës putdek e poddek. Po pse? Unë kam shpikdek. A unë nuk kam shpikdek. Na u jalar degën ashiq vdekën. A me lekul moti vjen. Unë është ata kujtuu otre. Ai çka thot ti je. Ej, nesër i hem provëm. Ai sa të shtim provëm. Ai sa të shtiu, ai thon, ej, nesër i hem provim, përgatitu. Ai çka thot nesër i hem pun. Ai sa do të bëj kur jua thon, ato të kujtuu nesër. Andaj do të ka thon Begha Muhammed Ali sallallahu alaihi wasalam, ka thon ë Estaeuzu billahi min adabil qabr meratin o treze fad al wara fad peigambel ali sallallahu alaihi wasallam fonta fonta dhe shikove fonta ke an na ala ruusina at tayr vot na arrinim te te varri kur kush lvizte fonta peigambel ali sallallahu alaihi wasallam korkoni mbrojtje pri allahut qe mos ju dnoje ne varr korkoni mbrojtje pri allahut mos ju dnoje ne varr kërkoni mbrojtje prej Allahut ose ndroja vdekje. Kjo ka thënë Vezir te medituarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vezan pejgamberi ka medituar dhe shumë gjalla të tjera dhe këtu ka edhe dobi të tjera dhe shumë të mësime mirë por kohona ka pofundua elushim Zotin e madh xhellaluhu, qe Allah qejrimit tona ban qabul, namazet tona ti ban qabul, lutjet tona ti ban qabul. Allah dëmon përdorueshmeve të cilët punojnë për xhenet, elushim Allahu xhellahu qe Allah t'na ruajm prej xharit të xhenemit. انسم الله سبحانه وتعالى ان زوتي اون جل جلالو كود شكه مي فول فيال تميرا اتو كان جاي پر زوتي الله ان لوس من الله ان شاء الله نا ترنن ا كود شكه مي گابور كان جاي پر ميي اد پر شيطانيت الوس من الله ان شاء الله نا فال اقول و قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين